А тут була сила втілена Вони привезли з собою отця Архимандрита У Ангельської, мабуть, були найвищі повноваження Бо вона не питала згоди, а передавала веління Вони розкопували печерку Федорову багато днів Але, дякуючи Богові, не знайшли нічого Вони робили це в ім'я держави? Так не обіцяли вони ще повернутися сюди? Ні. Всі вони були дуже молоді і нетерплячі. Такі не знають, що таке повернення. Ангела Лика була їхньою начальницею? Ви не запам'ятали, яку інституцію вона представляла? Ми далекі от цієї усієї суєтності. І все ж. Отець-архімандрит і я грішний запам'ятали слова «національні цінності». У цих словах велике благо, хоч для слуг Божих найвищі цінності – небесні. Ангеліна Богораз була президентом Фонду національних цінностей. В Оксаниній голові самочинно вибудовувався логічний ланцюжок – Ложа князя Володимира, художник Сабадаш, професор Богараз, професорова донька Ангеліна, вона ж президент Фонду національних цінностей, печера із варязьким золотом. Ангелолика звалася Богораз. Чорноризець кинув на Оксану зляканий погляд, однак промовчав. Це, як ви кажете, сон довкола неї. Хто там був? Не було там цієї дівчини? Оксана показала снімок перери. Жінка одна, всі інші. Ви хочете сказати, вчорашні комсомольці? Але ще зовсім недавно вони тут безчинствували, як хотіли. Чому ж тоді не шукали варязького золота? Адже про скарб написано у Патерику» не приховував спічуття голосі «Тільки святі отці, перебуваючи денно і нощно у трудах невсипущих, однаково ж картали себе невтомно за ліннощі. Вскую лінуєшся, душо моя!» А ті вчорашні, погрязши у лінощах і суеті, не видали душевної скрухи. Патерик, вони його й не читали, ні святості, ні мудрості, ні простого знання. Профани, невігласи, нікчемні діти з світу цього. Оксана Подумки продовжила цей ряд. Шпана, Шушваль, Шантрапа. Хто оточує Ангеліну Богораз? Вчорашні комсомольці? Чи відставні спортсмени, що кинулися бити рекорди злочинного збагачення? Але чи було щось злочинне у цих розкопках? Взагалі, що це за інституція, яку очолює Ангеліна Богарас? Стільки несподіваних збігів, і водночас усе таке заплутане, що немає ніякої надії розплутати. Інок терпляче задовольнив Оксанину цікавість. Хоч часу не мав зайвого. Треба вже було вести з печери наступну групу інтуристів. «Останнє запитання», – сказала Оксана. «Ніхто не робив спроб потривожити мощі цілителя Агапіта?» «Бог милував. Одначе, ви щось хотіли додати?» «Зневіра давно поселилася у серцях, і ніхто не вірить небаченому». Не тлінні ж мощі блаженного Агапіта Являлись світові стільки чудес великих і славних Чудеса? Ви могли б назвати бодай деякі? Це не записано, А передається із уст в уста від найдавніших часів Коли нечистиві орди Батиєві увторглися в Київ над мощами блаженного Агапіта серед снігів і морозів виросли чудодійні буйні зелені трави,